Іще п'ятдесят. А тут на цій горі спокійно і не страшно, і нема чого боятися. Іще 50. Він уже ледве дихає. Спортом не займається, ходить мало. Раніше бігав, а тепер бігати просто небезпечно. Можуть подумати, що втікаєш. Іще п'ятдесят. Іще, іще. І ось він повзає таки нагору. Зупиняється, обертається і бачить ціле місто, що лежить унизу. Дощ припинився. Томан усів у долину, мов перекоп'ячене молоко. Паша дивиться на місто і зовсім його не бачить. Бачить лише чорну яму, над якою, наче повітряні змії, висять великі чорні дими з довгими хвостами. Так, мов би, хтось викачує з міста туші. Ідущі ці чорні, гіркі, чіпляються за дерева, пускають коріння у підвали. Ніяк їх не вирвеш, і ще там, далеко, з іншого боку міста, щось спалахкотить, розповзаючись обрів, ніби з ґрунту вийшла розпечена лава. У самому місті чути автоматні черги. Проте не надто інтенсивно. Схоже, на сьогодні все, можна лягати спати, якщо маєш де лягати. Паша трохи заспокоюється. Нічого, говорить сам собі, просто важкий день. Добре, що все закінчилось. І помічає в траві якийсь пакет, що акуратно складений. Під... Підходить, торкається носком черевика. Щоб подолати, але разом із тим пружне. Схоже на рубане м'ясо. Паша відскакує і біжить геть. За спиньою піднімається ще один чорний повітряний змій. На металевих воротах новий замок. Довколо нього намотано довгий ланцюг. Фарбою на воротах написано «Діти». Паша шукає дзвінок, але дзвінка немає. Тому доводиться лізти через паркан. Стрибає мокру траву, невдало підвертає ногу. Сичить від болю, але встає, йде шукати когось живого. Живих тут, щоправда, не видно. Головний корпус стоїть у старому парку. Довкола дрібні яблуні, чорні й покручені, як жінки, що все життя тяжко працювали в сільському господарстві. Жодного вогню, жодного голосу. Вивізка вціліла, хоча прапора над Ганком уже немає. Це правильно, думає Паша, навіщо провокувати? Він раптом розуміє, що в місті сьогодні не побачив жодного прапора, хіба що над танком. Але танк об'єкт рухомий, нині тут, а завтра його вже немає. А ось вокзал і школа стояти далі, доки не розбомблять. Ось вони і стоять без світла, тепла і прапорів. Вікна, закладені фанерними плитами, центральний вхід загороджено кріслами з актового залу. «Де вони всі?» – починає нервувати Паша. «Вони що, виїхали?» Піднімається сходами, підходить до дверей, зазирає у шпарку. Але нічого не бачить. Гупає кулаком, але фанера грушить усі звуки. Спускається, обходить приміщення. Входить на спортзал. Великий, білий, з розбитими вікнами і проваленою стіною. Ніби надкушений підігрілим шматком цукру. Підходить до дверей, пробує. Двері зачинено. Але з того боку хтось є – Хтось там переминається з ноги на ногу, дихає теплим паром крізь розсіткані двері, переминається, але не відчиняє. Як же все це набридло, злиться Паша, невідомо на кого, цілий день тягатися під дощем, щось комусь пояснювати, когось чомусь пояснював, боятися, дістало. Відчиніть, каже він коматним тоном, несподівано для себе. Хто це, запитує жіночий голос. «Переляканий, але все одно твердий. Зрозуміло, треба буде Ляже під танк, а не випустить». «Я за Сашою», – пояснюю Паша, – «за племінником». Двері прочиняються. За дверима стоїть Ніна, директорка років 30 з гострим носом, уважними очима, сухенька, хвороблива, незадоволена всім. У в'язаних теплих гетрах, чорному светрі, сірій, теж в'язаній жилетці». На сіру ворону схожа. Паша знає давно, тому не дивується. Павле Івановичу, каже, незадоволено. «Ви?» «Я за Сашою», – пояснює Паша. «Ви самі?» «Що?» – не розуміє Паша. «Без військових, уточнює Ніна. Нікого не привели?» «А, ні», – відповідає Паша, – «сам». «Проходьте, просто», – каже Ніна, – і робить крок назад. Пропускає Пашу, зачиняє двері на замок. Кивком показує йти за нею. У стіні за баскетбольним кошиком дірка відміни. У дірку влітають і вилітають протяги. Вздовж стіни стоять громіздкі пластикові пляшки з водою. «Води давно немає», – пояснює Ніна, не зупиняючись. «Світло з'являється зранку на годину-дві. Чому ви не подзвонили, не попередили?» «Зв'язку немає», – відповідає Паша. «Серйозно?» – дивується Ніна. «У нас є». «Ви на горі», – пояснює Паша. «Як тут загалом?» – питає. «Стріляють Останні пару днів – ні. Перед цим у спортзал влетіло. Диму було на ціле місто. Всі, мабуть, думають, що ми тут згоріли. «А Саша де? Спить?», спить? – перепитує Ніна, зупинившись. «Пал Іванич! Вони тут давно не сплять, хіба що в день, додає, коли не так страшно!» Виходить, зі спортзалу йдуть темним коридором. Ніна вмикає важкий водійський ліхтарик, підсвічує собі – Вікна на першому поверсі завішані ковдрами і агітаційними плакатами. Здертими зі стін, холодно і вогко, Квіти перемерзли, у коридорі натоптано, підлогу мити, схоже, немає чим. А так нормальний навчальний заклад, методичні малюнки, флора та фауна рідного краю. Паша встигає розглядіти вовчі силуети в глибині їх з снігу. Листя папороті, що виростає з каміння. Папороть, думає він, до чого тут папороть? Фанери, щити із запелюженою державною символікою. Казкові персонажі на стінах, схожі на випускників-відмінників. У повітрі пахне горілих. «Продукти в нас поки що є», – пояснює Ніна. «Тільки готуємо на вогні, як на пікніку», – додає. Дай ось, подивіться, вам буде цікаво. Двері останнього кабінету приставлені до стіни. На дверях табличка «Біолетика». Паша зазирає всередину, вікно виволене вибухом, дах просів. Книги лежать посеред кімнати великою мокрою кубою. Лежать, псуються, як продукти на сонці. «Добре, що діти читати не люблять», – говорить Ніна. «Коли прилетіло, тут нікого не було. Всі на кухні сиділи». «З викладачів хтось лишився?» – питає Паша знічено. «Віз рук», – відповідає Ніна. «Валєра і я, інші розбіглися». І діти теж. Хто міг, розбігся. Місцеві приносять харчі з водою. Раніше допомагали, тепер не приходять, бояться. Є чого? Так, вони спускаються сходами вниз, потрапляють у довгий глухий коридор. На стінах старі радянські таблички з цивільної оборони. Підлогою розкидані протигази, схожі на голови мурахоїдів. Тут тепліше і затішніше. Ось лише на стінах забагато малюнків із ядерним вибухом. «Пощастило, – каже Ніна, – цей підвал будували як бомбосховище, на випадок Третьої світової. Спеціально для нас. Зазираючи у перший бокс, Саша тут? – тихо питає Ніна, вимкнувши ліктарик, аби нікого не розбудити. Але ніхто і справді не спить. Зусібіч відразу ж доносяться тихі голоси. Він у третьому, – говорить нарешті голос. Дівчинка відзначає «Паша». «Сидів тут, – говорить, – невидимо йому дівчинка». «Почав нас лакати. Ми його вигнали!» «Угу», – відповідає на Ценіна. «А тут його дядя прийшов, Пал Іванич!» І світить Паш ліхтариком просто в обличчя. «Заберіть його від нас!» – просить із темряви дівчинка. «Він нас лякає!» «Заберу, заберу!» – знічено обіцяє Паша. Виходять, причиняють двері, йдуть до третього боксу. Двері виявляються зачиненими зсередини. «Чорт!» – тихолає Ніна і починає делікатно стукати у важкі залізні двері за якими, очевидь, можна пересидіти третю світову. «Саш, – просить Ніна, відчиняй – відчиняй!» «Важко з ним, – питає Паша, аби якось її підтримати. З усіма важко, – відповідає Ніна, – і з ним теж. «Саш, до тебе тут дядя прийшов, дядя Паша!» – додає вона, щоб не було жодних сумнівів. Спочатку ніхто не озивається. Потім двері важко двихтять, прочиняються. На порозі стоїть Саня. У спортивних трусах, теплому сфедрі, з бейсбольною битою в руках. Підвіс, відзначає Паша. Пашка питає здивовано. Тренуєшся питанням на питання, відповідає Паша. Звідки це в тебе, показує набито. Місцеві принесли, пояснює Ніна. Ось він і забрав. Саш, звертається до малого. Я ж просила не зачинятися. Ти що тут робиш, ігноруючи її, питає Саша. Я за тобою, каже Паша. «А, – погоджується з ним Саша, – давно пора. Розвертається, йде в кімнату. «Я вам зараз спальник принесу, – втамлено каже Ніна, лишаючи його віч на віч з пламінником. Переночуєте і йдіть. І підемо, – говорить Паша на це, – і підемо. І заходить до боксу. Темний, сухий підвал. – Уздовж стін тягнуться труби, бетонна довкола, бетонна стеля, навіть після ядерної атаки можна жити. Ось тільки недовго і безрадісно. В кутку малий намостив собі гніздо, кинув на долівку карамати, згори витягнув ковдру, на неї спальник, кілька подушок, каструлі, тарілки, пляшки, недогризана мвіна, книжка. Паша підходить, розглядає Конан Дойл. все з бібліотечних штампів. Ні, Майн Ріді – пачка сигарети з фільтром. Паша здивовано дивиться на сигарети. Малий перехоплює його погляд. Навіть смикається, аби пачку прибрати. Але стримується. Незалежно оглядає Пашу з ніг до голови. «Поправився?» – коментує. «Це куртка така», – відповідає Саша. «Погана куртка», – погоджується Малий. «Читаєш?» – переводить розмову Паша. «На розкурку взяв», – знущається Малий. Ясно, не підтримує цієї розмови Паша. Я в дитинстві теж читав ці книжки, сестрі своїй вголос читав. Ну, мамі твоїй пояснює про всяк випадок. Як вона там? Малий теж попускається і питає цього разу серйозно. Та нормально, неохоче відповідає Паша. Працює. Ти як сюди доїхав, цікавиться малий. На таксі, відповідає Паша. Потім пішки. А назад цікавиться малий. Теж на таксі збираєшся? «Подивимось, – відповідає Паша. – Ладно, – погоджується малий. – Подивимось, лягай спати. – А ти? – А я посиджу, – сміється малий. – Покурю, – заходить Ніна. Приносить спальник, за нею йде дівчинка років 12 Чорне смоляне волосся. Спадає просто на очі. Погляд допитливий, хоча й недовірливий. Несе подушку і ковдру. – Спіть тут, – говорить Ніна. – Всім так спокійніше буде. Допоможете завтра води принести. – «Добре», – погоджується Паша. «Добра ніч», – Ніна виходить, не дивлячись ні на нього, ні на Сашу. Так, мов би вона, її чимось образили. Мала натомість дивиться з цікавістю і на Пашу, і на Малого, але теж змушена йти. Паша скидає рюкзак, знімає черевики, куртку. Черевики важкі, як мерці. І пахнуть теж, як мерці. Паша дістає з рюкзака бутерброди. «Будеш?» – питає Малого. «Сам готував?» «Тут усе свіже», – ображено, каже Паша». «Та ні, дякую», – примирливо говорить Малий. «Нас годують. Спи, давай». «А в туалет ви куди ходите?» – вже залізаючи у спальник, питає Паша. «А он пляшки», – показує Малий на порожню батарею. «Вибирай найбільшу, тільки порожню бери». «А вони що?» – дивується Паша. «Не всі порожні?» «Спи, давай», – відповідаю йому на це Малий. Злоститься на мене, думає Паша, ображається. Ображається, що раніше не забрали, що не так часто телефонуємо, що не приїжджаємо. Хоча головне ображається, що він тут. Паша не хотів, аби сестра його віддавала. Для чого, говорив, хай живем в нас, будуть з ним у школі дивитися. Але сестра зі старим не розмовляла вже два роки, ще коли жила зі своїм Арамом. Окремо від Паші зі старим почалися сварки. Потім, коли Арам завалив, і вона залишилась у двох зі своїм однокімнатній у панельнику, у них зі старим почалися просто позиційні війни. Малий до того ж навчався погано. Поводився ще гірше. Це все так чи інакше мало закінчитись криміналом. Тата у бігах, мама провідниця, він її майже не бачить. Світ наповнений спокусами і викликами. І як тут стриматися? Він особливо й не стримувався, до пашених порад не дослуховувався. Діда просто ігнорував, як усе у людей, одним словом. Ну і хвороба. Паша згадує про це і відразу ж шкодує, що згадав. Краще не згадувати, але є як є. А як є? Є так, ніби над малим давно вже стоїть знак смерті. І сама смерть – лише питання часу, якоїсь миті сестра просто здала його сюди не попередивши ні Пашу, ні батька. Старий після цього взагалі перестав з нею розмовляти. Паші від нього теж дісталося, хоча Паша якраз ні до чого. Теж був проти інтернату. Сварився з сестрою, ходив до начальства, розмовляв з малим, але десь не дотиснув. Здався, відпустив. Малий це бачить. Мабуть, тому і тримав на Пашу зло. Мовляв, слаба, не витягнув мене звідси, не підстрахував. Паша й не заперечував особливо. «Ну так, слабак, не зумів. Не стало терпіння боротися з цілим світом. Ну, буває. Завтра заберу його додому. Підмию, відгодую, а назад не віддам. Майнріда читати удома можна. І в пляшки мочитися теж. Хоча є ще одна річ, паче, це добре пам'ятає. Минулого року на весні, коли все це лише починалося, коли ще ніхто нічого не розумів. Вони з малим якось надто жорстко посварилися». Малий усе допитувався у Паші, за кого він, що робитиме, у кого стрілятиме. Паша, як завжди, неохоче відповідав, що це його не стосується, що його ніхто не влаштовує, що він ні за кого. На це Малий цілком несподівано видав щось на зразок того, що знати його не хоче, і що йому соромно, що його рідний дядя – просто рідкісний мудак. Паша спочатку не розумів, у чому річ. Потім дізнався, що виявляється, у малого в класі в перші ж тижні закатували з чогось із батьків. А Паша про це не знав. А знати про це було б варто. Потім пробувався пояснити, що він насправді мав на увазі, але малий своже. Свого бачення змінювати не збирався, а Паша якось і не знайшов педагогічних методів, аби в чомусь його переконати. На тому розійшлися. Спілкуватися далі, проте помітно було, що малий відсторонився, відійшов, не довіряв. Паша, звісно, переживав, але що він міг зробити? Що я справді міг зробити? думає він, засинаючи, що я міг зробити? Що? Де вона залишила свій одяг, де її дім, коли вона туди потрапить? Половина з них не має домів. Розбереться довколишніми містами, вибралися звідси безкінечними вагонами, розгубилися світом. Скільки часу тепер необхідно, аби вони повернулися? А коли повернуться, чи пізнають свої доми? Адже раніше все це мало зовсім інший вигляд. Нині тут важко щось упізнати. Помешкання без голосів, вулиці без світла, площі без птахів. На пагорбець стоїть сіра важка будівля. Вікна забиті фанерою. На фанері якісь знаки і попередження про те, що вже скоєно і про те, що скоєно буде. І що буде всім, хто тут живе, за те, що сталося і станеться? І що буде тим, хто ніколи тут не був? Небо над будівлею низьке й туманне. Здається, що туман витягував просто з вікон. Зіймається вгору, закручується у вузли й петлі. Тягнеться вітром на південь до моря. Довкола будівлі стоять чорні яблуні, які давно вже не родять, але стоять, де поставили. Жовта-мокра трава. Темна липка глина, вогке повітря відгонить паленою гумо. З-поміж дерев до будівлі вибираються безпритульні пси. Троє, худі й насторожені. З таким відчайдушними і безнадійними поглядами, ніби останні дні харчувалися трупами. І знають, що гірше вже не може бути. Гірше вже не буде. І загалом ніяк уже не буде. Лишилося ховатися в цій траві. Грітися між камінням у сподіванні на те, що все завершиться швидко і безболісно. Бредуть травою. Вибрідають на ламаний асфальт перед будівлею. Принюхуються до голосів у середині. Принюхуються до запаху безпорадності. Підходять ще ближче. Тицяють свої п'ясі писки в діри у фанері. Раптом зауважують у середині ще один запах. Новий, незвичний. Запах чужого. Зауважують, що цей запах зовсім інакший, що в нього, крім утоми та байдужості, проступає щось загрозливе, щось, що їх по-справжньому лякає, можливо, запах сили, можливо, запах любові, і від запаху цього їм що далі, то неспокійніше, аж починають підвивати, тяжко втягують мокре повітря, видихають теплу пару зі своїх пащек, не витримують, розвертаються, біжать назад у траву між камінням. Десь під ранок місто починає по-справжньому горіти. День другий. Вони навіть не сварилися. Коли їй щось не подобалось, вона просто замовкала. А коли його щось не влаштовувало, він просто виходив із дому. Потім провертався. Сиділа на кухні, ніби нічого й не було. Паша підкреслено повільно перевіряв домашні завдання. Марина писала короткі повідомлення, наче проходила якийсь безкінечний тест. Спати лягали по черзі. Спочатку вона, потім він, витримавши паузу, аби вона встигла заснути. Він лягав обережно. Щоб не розбутити її, вона, звісно, не спала. Він ясна річ про це знав. Два роки тому, після довгих-довгих місяців знайомства і розмов, після паузу спілкування і дивних напливів взаємної ніжності, Паша запропонував їй одружитися. Марина образилась. Але залишилось жити в нього. Так вони й жили далі, з цією прихованою, незрозумілою образою. Виходити заміж Марина за нього не хотіла, а вигнати її Паша якось і не наважувався. Сам же запросив, що тепер виганяти. Ось і спали в одному ліжку. Найгірше, що Паша більше нічого від неї не міг приховувати». Вона дивилася на нього зблизька, вона все дуже добре бачила. Бачила зранку його тіло, його обличчя, шкіру, що втрачала пружність, тьмяніла, вигорала, як газетний папір на сонці. Бачила, як він ставиться до старого, як не може домовитися з ним про найпростіші речі. Бачила, як він боїться сестри, бачила, як він ховається від пламінника, як тихо ненавидить свою директорку, як ігнорує своїх учнів. Бачила, що він просто не знає, як бути з нею і як з нею говорити. І як із нею спати. Жив так, ніби коїв тяжкий злочин безпосередньо на очах потенційного свідка, який свідчиме тим потім безжалісно і холоднокровно. І не забувши жодної деталі, не пропустивши жодного епізоду. Я сам себе загнав у пастку, думав він Одіпаш розпачливо, і її ось з собою прихопив для чогось, дивився він уважно на Марину. Минулої зими стало взагалі погано. Щось змінилося в повітрі, воно, мов би, наелектризувалось, усі наче збожеволіли. Говорили лише про політику, дивилися новини, ділилися ними. Паша не дивився, але теж говорив. Просто говорив непереконливо. Від чого Марина бісилася і лютувала. Щось зламалося у мові. Тріснуло, мов, крига на березневому водосховищі. І ось-ось мало розпастися на безліч важких колючих уламків. Паша навіть не намагався щось поправити. Як можна поправити кригу, що розламується? І тоне в холодній воді. Шкода, звісно, думав він, але що поробиш? Він і далі лягав спати разом із нею просто витримував усе більшу паузу, даючи їй можливість заснути і спав у спортивному одязі, щоби не відчувати її тепла. Зранку прокидався і довго лежав, не рухаючись, аби вона в жодному разі не зрозуміла, що він уже прокинувся. Аби в жодному разі не спробувала щось його спитати, або випадково не торкнулася його, аби він своєю чергою в жодному разі не торкнувся її. Він загалом звик прокидатися і довго лежати, не рухаючись, вириваючи таким чином у життя додаткові хвилини спокою, коли ні з ким не потрібно говорити, коли нікого не мусиш слухати. Ось як тепер. Дістає телефон, дивиться, котра година, доки не згасне екран. Розглядає бетонну довкілля... «Черевики стоять поруч у спальнику, важкі й великі, як гирі. Сьома ранку, екран гасне, знову стає темно. У темряві вогко пахне його зимова куртка, димом і вчорашнім дощем. За ніч не висохла. Наповнює простір духом дощу і застуди. Паша ловить запах мокрого одягу». Виловлює в його волозі дух вапна й битої цегли, мерзлого щебеню й густої трави, з якої трапилося вибиратись, і увесь учорашній день із його запахами, з блисками та голосами навалюється на нього, струшує ним, ніби нічний трамвай останнім пасажиром. Аж паша зводиться на лікті, слухується в темряву три обличчя занімілою долонею. Скільки спати можна, чується в темряві? Знову дістає телефон, микає ліхтарик, озирається. Малий сидить на ковдрах, мов Будда, спокійний і трішки осліблений від самотності. Светри з високим горлом, натягнутий до носа. Тренувальні штани, в'язані жіночі шкарпетки. Смертник в одиночній камері. А ти що не спиш? Паша влазить із спальника, відчуває, як тілом відразу спочинає підніматися холод. У весні температура зовсім не відчувається, але варто вилізти і стає зимно. Так, мов би, вночі підходив до невидимої води. «З тобою поспиш, спокійно», – каже малий. «Ти ж сам із собою говорив. Ясно, чого від тебе Марина пішла?» «Від мене ніхто не пішов». Дещо зарізко відповідає на це Паша. Рийця у спальнику знаходить окуляри. Насаджує їх на обличчя, поправляє мертвими пальцями. Мене одружені були», – додає про всяк випадок. Ну, ясно, говорить Малий, але говорить із такою зверхньою інтонацією, що Пашу аж пересмикує всього. Холодно, як говорить Паша, знаходить джинси, пробує натягти, плутається в них ногами, балансує. «Що хоч говорив?» – питає обережно, так, щоби і випитати, але щоби Малий не подумав, ніби йому аж так цікаво. «Щось про збори», – каже Малий. «Які збори, не розуміє Паша?» «Батьківські», – додає Малий. «Та ладно», – не витримує. «Анну ти якусь кликав?» Все така Анна?» – питає. «Офіціантка». «Хе-хе», – сміється малий. «Значить, ти кликав офіціантку. Ти коли їв останній? «Коли я їв?» – питає Паша сам себе, навіть застигає на одній нозі, мов журнавель стоїть, думає. Тоді мовчки натягує джинси, сведер піднімає важку і мокру, як не просохла рибальська сітка, куртку. Теж одягає. «Коли я їв?» – повторює сам до себе. «Пійшли, – каже на це малий. Підводиться, знаходить дорослі гумові чоботи, з одного дістає великого ножа, з другого ліктарика, накидає на плечі зелену куртку, першим виходить у коридор. Паша довго шнурує черевики, поспіхом згортає спальник, вибігає за малим. Той стоїть у кінці коридора, дивиться на Пашу з докором. «Черевики, – пояснює Паша. – Угу, – каже на це малий. – Смердять, я знаю. Паша хоче щось відповісти, але малий уже йде попереду». Завертає за ріг, тож Паша вирішує просто не продовжувати цю дивну розмову. Піднімається на перший поверх. Малий обертається. «Хочеш сапера покажу?» – питає. «Якого сапера?» – не розуміє Паша. «Мертвого», – коротко пояснює Малий, рушає вперед. Піднімається на другий, між поверхами Малий причиняє вікно. Налізає на а відчинене вікно відразу відкривається мокрий вітер, а з ним віддалений звук вибухів та автоматних черг. У ранковому роздоріженому повітрі особливо тривожний. Паша вагається. Оскільки не розуміє, де стріляють, звідки небезпека, проте Малий заспокійливо простягає йому руку. "Давай", каже. "Через спортзал усе одно не вийдемо. Там Ніна не пустить". Паша зважується, і вибирається на підвіконня, лишаючи по собі важкі чорні відбитки, схожі на кольцелярські печатки. Малий просто з підвіконня сходить на дашок. Звідти на мішки з піском, якими обкладений чорний вихід. Потім зістребую вниз, у густий ранковий туман. Паша стрибає слідом. У тумані яскравими зеленими згустками спалахує куртка малого. На неї паша й рухається. Йдуть асфальтовою доріжкою. За корпус інтернату виходять у сад. У тумані жовто світиться неприбране листя. Коли ступаєш на нього мокро, Пружиться так і здається, що з наступним кроком угрузнеш, провалишся до пояса, трапиш у яму чи відкритий люк. Потім доріжка взагалі зникає, але малий знає, куди йде. Упевнено, орієнтується між стовбурами, оминає залізну арматуру, що стримить із трави, переступає через бетонний стовп, що лежить між яблунями, ухиляється від мокрих тугих гілок. Паша швидко починає задихатися, але втоми не показує. Не хоча б малий помітив, що йому тяжко бігати зранку між мокрих яблунь. «Далеко ще?» – питає малого, намагаючись тримати дихання. Однак малий не відповідає. Чи відповідає, просто Паша не чує. Раптом вони упираються у металеву огорожу, як у зоопарку, думає Паша. У їхній школі така ж сама. Малий знаходить розігнуту пруту, протискається крізь низ, вихлигає по той бік яблуневого саду. Паші це все забирає трішки більше часу. Спочатку теж намагається протиснутися. Застрягає, панікує, лізе назад, скидає куртку, ще після цього протискається крізь металеві прути. Малого ніде немає. «Сань! – кричить Паша в густий туман. – Сань, ти де?» Скидає от окуляри, протирає їх, знову чіпляє на обличчя. Хоча це мало що змінює. Одягає куртку, пробує зігрітись. Дощ вночі закінчився, та ось туман осів, ніби сніг із гір зійшов у долину. Робить крок уперед, зупиняється. Потім ще крок. У тумані набрідає на малого. Той стоїть над урвищем, витягуючи худу під ліктову шию. Насторожено, задивляючись униз. Внизу туман такий самозагуслий, лише під богами урваних проймах відкривається долина. Видно пожовклу траву, викно мокрі кущі, за які чіпляється туман. Намотується на них, як павутина, далі знову суцільне молочне дно, срібно тьмяне, безкінечне. І десь там у цьому суцільному молочному. Ні, Весь час гримить із блискує жовтими вогнями, тріщать виснажливі автоматні черги, рвуться міни, рвуться часто. Вчора так нервались, але нічого не видно, тому і відчуття таке, начерветься не тут, не в цьому житті, не поруч із ними, з долини тягне димом. Дим сплітається в туман, як темне пасмо в симому молосці померлого, і одразу ж повертається відчуття страху й небезпеки. Акуратно, говорить Саша, відійди. Боїшся? питає малий, не повертаючись, дивиться заворожено внизу туман. Де це рветься? Паша неприємну для себе розмову. Це убік окружної, говорить малий, прислухавшись. А це вже в районі вокзалу, додає після паузи. Як у районі вокзалу? дивується Паша. Там же самі жінки, я був там учора, пояснює. До баб ходив, цікавиться малий. Звідки вони знають, хто там? Може, думають, силовики сидять, ось і валять. «Да все вони знають», – випалює Паша. «Вчора заїжджали туди ці». Він підбирає слово, не заходячи. «Військові», – пояснює. «Я ж із ними говорив». «Ого, знущається, малий, з військовими». «Ну все-все», – злиться Паша. «Чого ми прийшли?» Зараз відповідає на це малий. «Чекай». Вони стоять над урвищем. Слухають, що відбувається в тумані. Паша розуміє, що там місто, тисячі будинків, тисячі дерев, тисячі нір та підвалів по яких прямо тепер ховаються тисячі мешканців цього міста. І спробуй їх там знайти в такому тумані, спробуй вирахувати ні дихання, ні чути, ні серцебиття, нічого. Тільки цей густий туман, що виповнює собою розбиті під'їзди і понівечені каналізаційні люки. І нічим ти тут не допоможеш, думає Паша, навіть як би хотів. Їх звідти вивезти, спробуй позбирати їх у цьому вареві. Лишається стояти і слухати, як усе довкола знищується і помирає. За 10 восьме, говорить раптом малий, слухай. Паша дістає мобільник справді, за 10 восьме. Дослухається, якийсь час не чує нічого, крім автоматичного трискоту і утробних мінометних вибуків. Проте невдовзі, звідкись із туману, по-первах, ледь чутно, потім усе неполегливіше починає лунати сухе металічне гудіння. Ритмічні, уперті сигнали, безкінечні, безнадійні. «Що це не розуміє Паша?» «Телефон», – пояснює малий. «Чий?» «Сапера. Звідки тут сапер намагається зрозуміти Паша?» «Сигнал тим часом не зникає. Якось уперто хочеться додзвонитися до цього сапера». «Коротше, – розповідає Малий, «Тут – тут заміновано все, – показує автомат. Силовики хотіли техніку витягнути, щоби з міста вийти. Послали саперів. Одного розірвало в п'ять тому. Десь там, – показує Малий перед собою. І йому щоранку дзвонять. За десять восьма. Чому за десять восьма не розуміє Паш. Ти дурак? Якраз перед першим уроком. А хто дзвонить? Ну як хто дивується Малий? Сина, донька? «Їй і нам сказали, мабуть, що тата вже немає, і ось вона й дзвонить, як домовились». «З ким домовились? З татом, перед його від'їздом». Паша згадує, як щоранку збирався до школи, волочився коридором, сидить на кухні, і йому стає від цих спогадів так погано, ніби це йому хтось дзвонить. А він навіть відповісти не може. «Що в нього за сигнал такий говорить про сапера? Не міг щось цікавіше собі поставити?» Та ладно, відповідає на це малий, у тебе теж не державний гімн стоїть. Хоча міг би позбавити. Ти ж учитель, бюджетник. Для чого не розуміє, Паша? Для патріотичного виховання, сміється малий. Ти взагалі слова гімну, хоч знаєш. Слухай, знову переводить розмову Паша. Забирати б його, киваю б у бік туману. Що він там лежить? Ти дурак, знову питає малий. По мінах підеш, прийде весна, зійде сніг, переберуть. «Та немає тут ніякого снігу», – говорить на це Паша. «Немає», – погоджується Малий. Сеглам тим часом затикає. Знову чути лише вибухи, стояти на вітрі холодно. Таке враження, що туман розтікається рукавами й кишенями. «Давай назад», – коротко говорить Малий рветься і йде у бік саду. «Пале Івановичу, ви обіцяли допомогти з водою», – говорить Ніна. «Стоють у коридорі, мов би, спеціально чекає на них». Поперек перев'язаний вовняною хусткою, схожу на вахтерку в гуртожитку, причому в чоловічому, помре, але не пропустить нікого чужого. Малий, опустивши голову, прослизає до підвалу в нору, а паша лишається. Стоїть, ховає очі. Де ви були? питає Ніна, намагається говорити строго, проте голос, утомлений, як у дружини, що цілу ніч чекала на чоловіка, а ось дочекалась і годилося посваритись, проте надто вже хочеться спати. Ніде відповідає паша, що з водою? Ідіть на кухню. Ніна все ж вирішує не сваритися. Там Валера, Валерій Петрович, фізрук, плутається вона остаточно. Поснідаєте заодно, додає. Валера Фезрук сидить у їдальні біля розпаленої буржуйки, п'є чай, читає старі газети. Паша заходить, вкотре вітається. Їдальня велика, напівтемна, холодна. Туман стоїть за вікном, зазирає в шибку, як діти в акваріум зі Зміями. У кутку акуратно складені записи харчів крупи, макарони, консерви. На плиті нагрівається чорний погорілий чайник, схожий на спалений рейстах. Валера кивком голови показує сідай, мовляв, що стоїш. Сам сидить у чорному, акуратному, хоча й поношеному пальті. На столі перед ним лежить капелюх, так, ніби Валера збирається ним закушувати. Волосся на голові зализане і давно не мите. Погляд твердий, проте якийсь приглушений, зламаний. Видно, що людина, він упевнена, принципова, просто ось нині обставини складаються не найкращим чином. Тож і підстав для принциповості стає все менше. Хоча якщо помити голову, то й твердості гляди повернулося б. І ще вудса. Підстрижені, жовті, прокурені. Паша сідає, бере кружку з недопитою кавою. Думаю, куди вилити, зрештою махає рукою, сипла туди чорний чай, заливає окропом. «Ніна просила води принести», – говорить Паша. «Угу», – скептично відповідає Валера, так ніби хоче сказати. «Ну і що? Що сказала? Без неї знаю». Паші це не подобається. Ніна особливо теплих почуттів у нього теж не викликає, але ось цей фізрук у пальці викликає хіба що відразу. Паша дивиться йому в очі, Валера не витримує, відводить погляд, сидить. П'є з незалежним виглядом, Паша теж ковтає своє біло, Обпікає піднебіння, рішуче відставляє курушку. «Давай», – говорить, підводячись. «Зараз Валера намагається говорити спокійно, чай доп'ю». «Давай, давай», – не слухає його Паша. Буду ще цього мудака чекати, думає, він іде в спортзал. Валера незадоволено підхоплює капелюха, піднімається слідом, іде, витримуючи дистанцію, демонструє, так би мовити, незалежну позицію, пашу він чомусь бісить, можливо, демонстративною зверхністю, можливо, безпорадністю. У спортзалі вони беруть порожні пляшки з-під мінеральної води. Пляшки зв'язані мотузкою, мов, герона екзотичних пластикових плодів. Паша бере одне гроно, вішає на плече. Чотири шестилітрові посудини попереду, чотири за спиною. Валера теж закидає на плече пляшки, першим виходить на вулицю. Минають корпус, виходять у парк. Туман миттєво охоплює чорне пальто, синій пластик. Паша йде на звук порожніх пляшок, що лунко б'ються одна об одну, ніби пастух, що не так випасає худобу, як тримається її, боїться загубитися в густому спресованому повітрі. Врешті виходять до воріт. Фізрук дістає з кишені пальта ключі. відчиняє замок, розмотує ланцюг, ворота лишаються прочинними, йдуть далі. Асфальт битий, де не де покрашений мінами. Трава на обочині вигоріла, віддалік лежить обгоріла арматура. Раптом у туману виринає автобусна зупинка, точніше те, що від неї залишилось. Чорна обпалена стіна, купа розваленої цегли. На стіні мальований фарбою державний прапор, теж обпалений. З-під церкви визирає напис білим на синьому «Інтернат». Валера зупиняється, ставить пляшки, дістає сигарети. «Будеш?» – простягає Паші. «Спасибі, ні», – відповідає той. «Місяць тому розвивали», – говорить фізрук. Ніка якраз збиралася йти у місто. Більше її їх не випускаю, і ключі від воріт у мене, нагадує. Ясно каже на це Паша, але говорить якось недовірливо. з рук докурує знову бере пляшку, рухаються далі. Незабаром з'являються будинки. В тумані можна розпізнати сірі покрівлі темні комини, приватний сектор, посічені шифер, огорож, чорні вибоєні вікна, стовбури прострижених мінами дерев, на роздоріжжі магазин. Велике одноповерхове приміщення з металевими дверима. Перед ним колодязь. Колодязь байливо обкутена ковдрами та старими куфайками, щоб нічого не потрапило всередину. Підходять, озираються. Будинки в тумані майже невидимі. Ніби проступають на фотопапері. Валера навчено, хоча все ж обережно розглядає ковдри. Починає тягти воду. Паша тримає пляшки, фізрук розливає з відра. Тримати незручно, пляшки весь час вислизають із рук. Паша час від часу дихає теплом на затверділі пальці, далі тримає, не хоче, аби Валера зауважив, що його в нього є каліцтво. Доливають воду до останньої пляшки, загортають ковтрами колодязь, стоять, дихають на стиснуті долоні. Вдома морозяна, поїдає шкіру, робить її мертвою та нечутливою. Валера пробує вибити з пачки сигарету, проте пальці не слухаються. Сигареті сипляться купою, летять у чорну воду під ногами і йдуть на дно, мов торпеди. Валера рилається, ховає пачку назад до кишені пальта, підхоплює пляшки. Паша теж закидає пляшки на плече, розвертається, аби йти, але натикається на фізрука. Той стоїть і не рухається. Спина напружилась і, схоже, зовсім не від вантажу. Паша нетерпляче зазирає за його спини в тумані, за кілька кроків від них стоять троє – чи, може, навіть четверо. Стоять, не підходять, так, що не розгледиш, хто там. Валера повільно опускає пляшки на землю. Сиш, говорить хтось один, говорить російською, підкреслює образливі слова, що були переконлішеві. Ми тобі, блядь, казали за воду. Сиш, блять, утон йому відповідає Валера. Тобі води мало. Да хуй тебе, блять, знає хто те, аргументує хтось один. З інтернату я пояснюю Валера, де да поїбать. Кажуть йому на це. «Вас давно розбомбити треба». «Поїбать так поїбать», – сухо каже на це Валера, підхоплює пляшку і рушає просто на голоси. Паша поспішає за ними і йде за його спиною, обвішаною важкими кулями, з водою. Ті в тумані, як не дивно, розступаються. Паша, прослежаючи повз них, устигає відчути запах тютюну і запах мастила. Так, мов би, мастило вони їли, а тютюном натирали волосся». Більше нічого відчути він не встигає, і побачити чаш нічого не встигає. А вже коли відходять, і магазин із колодецем цілковито розчиняється в тумані, звідти лунає. «Сижте з інтернату!» Валера заумирає зупиняється. Паша знову наштовхується на нього. «Піз'єць вам, коротше", Кричить йому спину. Але Валера вже не слухає в тумані, чути лише, як він чавить холодну калюжу воду високими гумаками. Йдуть мовчки. В парку туманом застелило все, відчуття нація проходиш крізь стіну, залишаючи за собою жовтій світ. І рухаєшся на помазки, доки не опрешся у щось живе. Паша йде, слухає попереду м'яке спостукування пляшки об пляшку, і несподівано для себе розуміє, що так добре і спокійно йому не було вже давно». Власне, як добре? Недобре, звісно. Що ж доброго брести парком, у якому цілком можливо останні місяці прокопували трупи і ще цілком можливо прикопуватимуть далі. Але все одно, йдеш цим туманом, несеш воду, хоч якесь заняття, хоч якийсь у цьому сенс. Доки йдеш, доти не сумніваєшся. Знаєш, що воду треба донести, а потім знову потрібно буде йти з порожніми пляшками, аби принести воду. Валера бреде попереду, горбиться. Чути його ходу, чути покашлювання, а самого його не видно. Так, мовби це мрець іде поруч із тобою. Паша прискорює крок, наздоганяє його. «Знаєш їх?» – питає Паша, киваючи головою, хоча Валера все одно його не бачить. «Знаю», – коротко відповідає Фізрук, не зупиняючись. «Місцеві?» – «Місцеві», – підтверджує Фізрук. «А що хочуть?» Та нічого не хочуть. Фізрук злісно спльовується, ставить пляшки на землю, дістиє сигарети. Паша теж із полегкістю ставить пляшки на мокрий, розлислий ґрунт. Плечі ниють. Паша важко видихує, ловлячи ротом густий туман. Вони тут усі за… Ніну злі. Минулого літа, коли все почалося, хотіли здати її в комендатуру. Я не дав. Як це не дав, цікавиться Паша. Просто взяв і не дав, пояснює Фізрук. Ну, а потім прийшла армія. А потім ось все почалось. Валера змахує рукою, ніби показує на туман. «Все, йдемо!» – вкидає у воду недопалок, підхоплює пляшки, рушає. «Нормальний чувак», – думає Паша, підхоплюючи свої пляшки. «Що я психую?» У спортзалі на Пашу вже чекає малий. «Де ти ходиш?» – викрикує. «Давай уже йти!» На підлозі в кутку стоїть рюкзак з його речима. «Я готовий», – говорить малий. «Скільки тебе чекати?» Так-так, погоджується Паша, зараз підемо. До нього тут підходить Ніна. Справді збираєтеся йти, питає? Так-так, Паша поправляє окуляри, відразу починає говорити сухо, як завжди говорить зі школярами. «Ну, куди ви підете?» – нервує Ніна. «Послухайте, як б'є, почекайте хоча б до обіду. Вони, як правило, замовкають після 12-ї. Могли стоїть поруч, ревниво дослухаючись до розмови. «Шо?» – кричить нетерпляче. «Пішли вже!» Паша вагається. «Не знаю, що робити з одного боку, хочеться, чим швидше звідси піти. З іншого Паша згадує, як добирався вчора від вокзалу. І йти йому вже не так хочеться». «Почекай», – каже він малому, – «давай мамі твоїй позвоню». «Для чого, не розуміє, малий?» «Запитаю, що там удома, яка ситуація», – пояснює Паша. «Та ладно», – розчалено тяглий малий, – «яка там ситуація?» Але Паша не слухає, відходить у куток, дістає телефон». Мали і Ніна стоять віддалік, очікують час від часу, кидають один на одного короткі погляди. Причому Ніна дивиться на малого стурбовано. Він на неї натомість якось люто, з неприхованим роздратуванням. Ідуть довгі гудки. Паша вже збирається скинути. Ало, раптом чує він голос сестри. Власний не голос, крик. Вона звикла кричати. На роботі кричить, удома теж, думаю, що так її краще розуміють. Да, Жень, говорить паша. Ти вдома, що там у вас? Вдома, голосно підтверджує сестра. Тут піздець просто. Армія з оточення виходить. Станція забита народом. Усі виїжджають. Бояться, що станцію бомбити будуть. Я у Саші тут, встрясає Паша. Хочу його додому забрати. У Саші? Здивовано кражить сестра. Як ти туди потрапив? Я забрати його хочу, пояснює Паша. Чути погано, то він... Теж переходить на крик «Да куди ти його забереш?» – голосно обурюється сестра «Тут не пройдеш, воєнних повно, хай сидить в інтернаті, там його хоч годувати будуть Він у підвалі сидить, кричить їй паша на це «У підвалі?» – не розуміє, сестра, чому у підвалі? Тому що стріляють, – пояснює паша «Ну от і хай сидить там, – криком погоджується сестра, – зате не голодний Тут зв'язок обривається, а набрати ще раз паша і не хоче «Про що з нею говорити?» – стоїть спиною до Ніни з Малим, напружено дивиться в чорний телефон, тягне час, дає, що чекає на відповідь. «Ну що?» – першим не витримує Малий. «Збирайся, давай!» «Павле Івановичу!» – питально намагається привести до тями Ніна. «Значить, так!» – паша різко повертається і говорить, дивлячись якраз поміж Ніною і Малим. Тобто, нікому не дивлячись в очі. «Значить, що? На станцію не пропускають. Пости заблоковано. Армія звідси пішла» киває він на вікно. Ці, знову киває, лише виходять. Ну от і ми ходимо, перебиває його малий. Ти що, тут сидіти зібрався, свій з Саш, кричить на нього Ніна. Де пішли ви? Малий люто розвертається, біжить у шкільний коридор. Паша стоїть якийсь час, не знаючи, що робити. Потім кидається слідом. Пробігає коридором, завертає, біжить уздовж порожніх, як готельні холодильники класних кімнат. Добігає до кінця коридору, спускається сходами вниз. Важко гупає цементною підвальною долівкою. Підбігає до боксу, тягне двері на себе. Малий ясно ріш зачинився. Паша починає гатити долоною по залізних дверях. Тільки б думає, з ним усе було добре. Тільки б не почалося. Тільки не зараз. На гуркіт із першого боксу вибігає ціла компанія. Проте Паша все одно нервує. Переживає за малого. Хоча аби той відчинив – той і далі гремить металевими дверима, гупує, струшуючи десятилітню іржу, що сидає в коридорному присмірку. «Пішли ви», – повторює за малим, – «пішли ви всі, що з нір повилазили, що ніколи не бачили, як у великих дружніх родинах з'ясовують стосунки». Звідно, звідки він вам знати? Коли ви взагалі своїх батьків бачите? Сидите тут, як щур'ї в тюрмі, чекаючи, доки вас викурять отруйним димом. І що вам до нормальної родини, яка намагається жити нормальним життям? Що ви взагалі знаєте про нормальне життя? Кричить про себе Саша, обертається і раптом бачить їх усіх. Усіх трьох. Старшу, років 12, він учора уже бачив. Це вона ввечері ходила з Ніною, приносила спальник. Упізнав її за волоссям, що спадає просто на очі, і за поглядом, недовірливим чіпким. За минулу ніч недовіри у погляді стало здається ще більше, і страху теж. Стоїть у вилиння рожевому пуховику. Ховає руки в кишені, на ногах в'язані шкарпетки й теплі домашні капці. Капці завеликих схожі з чужої ноги. Та що вирезає з її плеча? На вигляд менше, років десяти. Теж недовірлива, теж налякана. Світле волосся зібране у вузол. Кілька хлопчачих светрів натягнутий один на інший. Невиразні джинси, ношені кросівки. В руках тримає пластикову кружку, з чимось гарячим. Не захотіла, видно, залишати, коли вибігала в коридор. Хто його знає, коли повернешся? А гарячо-холодне, тому краще тримати його при собі. Про всяк випадок. І ще третя стоїть. Визирає спозза порога. Не виходить у коридор. Волосся коротко стрижене, так, ніби вона з лікарні вийшла. Але боїться, що її туди знову повернуть. І погляди у всіх такі важкі. І тіні під очима такі чорні глибокі. І Паша спочатку не розуміє, у чому ріш. Аж раптом до нього доходить. Вони всі троє нафарбовані. Густо, виключно, як тут фарбуються дорослі жінки. Паша спочатку дивується, потім розуміє. Ну а чим їм іще відранку займатися у підвалі? Сидять, фарбують одна одну, щоб не так страшно було. Хоча все одно страшно. Я ж їх налякав, думає Паша, сам і налякав. Проте дивиться на них, дивиться на парбу в них під очима, на страх, вони, який вони намагаються цією фарбою замалювати. І розуміє, що ні він тут ні до чого – Страх у них надто глибокий, постійний, вони з ним так і живуть. І Паша їх зовсім не налякав, вони й без Паші налякані. Паша тут, у підвалі, виявився радше таким самим мудаком, і всі довкола. Як їхні батьки, що кинули їх, мов кроликів, у зачинених клітках: Живіть, скільки зможете і як зможете. Стоять, дивляться на Пашу, мовчать. О що з вузлом на голові повільно стікають сльози, розмивають фарбу, залишають чиньки і борозни. І все це має такий дивний вигляд тут, у цьому підвальному коридорі. Паша з його мертвими пальцями, малий, що зачинився від цілого світу у бомбосховищі. Ці ось дівчатка з неприроднім якимось клоунським гримом, що стоять і починають нити. Моби юні клоуни прийшли до старого клоуна скаржитись на труднощі професії. А старий клоун сам готовий розклакатись. І не плаче лише тому, що йому соромно плакати перед розмальованими дітьми. Тому він просто сідає на цементну долівку, підпирає спиною металеві двері, скидає окуляри і починає втомлено терти очі. Що сльозяться від пилу, недосипання та розпачу. Аж тут заходить Ніна. Бачить це все, але мовчить. Відразу ж загрібає дівчаток до боксу. Дверей за собою втім не причиняє, та ж пащі все чутно. Чутно, як Ніна комусь витирає сльози, як змиває туш з обзличчя, як комусь дає цукру до чаю, як когось просить принести вологі серветки. Розповідає про свою сестру, молодшу, певнішу, собі успішнішу. Розповідає, як та постійно доношувала одяг за всіма своїми старими сестрами, подружками й кузинками. За нею Ніною теж, і скільки було в неї цього чужого одягу. І так він їй пасував, що всі її заздрили. Навіть ті, чий одяг вона доношувала, теж заздрили. Оскільки, говорить Ніна, річ не в одязі, річ у власній гідності і відсутності страху. Ну, такого вона, звісно, не говорить, але Паша розуміє це саме так. Так і є, думає він, все правильно. Річ не в одязі, річ не в тому, що на тобі. Ми ж тут узі, якщо подумати, як в інтернаті живемо. Кинуті всіма, але не фарбовані. «Кому що перепаде, та й носимо. Інша річ, що це нічого не міняє. Можна ходити в краденому секунді і почуватися королем світу. А можна мати хорошу теплу куртку і бути товстим, нікому не потрібним удаком, Думає він про своє. «І чому, думає, я зі своїм ніколи про це не говорю?» «Надиктовую їм усім ці мудецькі диктанти, вбиваю в голову складні незрозумілі приклади, вчу правила, які їм ніколи не згодяться, вчу говорити без помилок». А ось просто говорити, говорити так, щоб тебе чули і розуміли, не вчу. Та й сам не вмію. І ще, думає Паша, чому вони її слухають? Чому перестають плакати? Чому їхній страх виступає після її слів? Можливо, тому, що в неї тихий і спокійний голос? Таким голосом не погрожують. Таким голосом навіть не захищаються. Таким голосом саме й говорять про те, що боятися не обов'язково. Просто всі інші тут кричать – Постійно. Вдома, на вулиці, у громадських місцях, у місцях масового відпочинку. Ось моя сестра, скажімо. Так, сестра, Паша згадує нещодавню розмову по телефоні. І в роті стає гірко, ніби він смоктав металеву ложку. Згадує, як він востаннє їхав із нею одним потягом, поза минулої зими, два роки тому. Ще до цього всього. Виявляється, це не надто зручно, коли твоя сестра провідниця, причому. «Твоя провідниця, провідниця, з якою ти їдеш. Коли вона перевіряє в тебе квитки, потім приносить тобі постіль, зачиняє перед твоїм носом двері туалету». Ну в нього вона квитки, звісно, не перевіряла, та й їхав він без квитка в одному з нею купе. А в усьому іншому подорож виявилася безкінечною і виснажливою. Ще на пероні, на станції – Сестра почала кричати і кричала цілу дорогу – на пашу, на провідницю із сусіднього вагону, на міліцейський наряд, на начальника потяга, що вже говорити про пасажирів, які навіть не опиралися. Більше того, декому ще навіть подобалося, дехто взагалі подобаються жінки, які кричать, дехто сприймає їхню істеричність за темперамент, вона навіть уночі кілька разів скрикувала, мов би, закашлявшись власної задовгої мовчанки». Спали вони сидячи. На нижній полиці на горішню сестра запустила якогось безветлового пасажира, заробивши на ньому скупі, але живі копійки. Сиділи до ранку, дивилися, як за вікном у світлі пристанційних ліхтарів пролітають золоті сніги. Час від часу сестра виснажено випадала в сон, хилила голову братові на м'яке плече. Паша сидів, намагаючись не сполохати, але на черговому пероні потягом струшувало – Сестра скрикувала і волала що скрізь сон, лякаючи застудженого пасажира на другій полиці. Хоча на ранок, уже коли переїхали на правий берег і доїжджали до київського вокзалу, паша безтурботно спав, скрутившись на ковдрах, і сестра, що встигла розтовхати всіх громадян пасажирів, і вигнала в коридор застудженого подорожнього з другої полиці, повернулася до нього в купе і, схилившись тихо по-сестринськи, торкнулася за плече. А коли Паша розплющив очі і упізнав, її скупкійно промовила. Ось так. Ось так, говорить Ніна, стоячи над ними. Ось так. Паша струшує головою, швидко підводиться. Ідіть на кухню», – говорить вона Паші. «Візьміть собі щось у дорогу. Я поговорю з ним», – показує вона на двері боксу. «Я сам», – відповідає на це Паша. «Я сам поговорю». «Поговорити?» – проходжується Ніна. «Ще поговорити, у вас ще стільки часу попереду». Перша підводиться, піднімається сходами, йде коридором. Фізрук сидить коло вікна, читає газету. Туван за вікном починає розпадатися на шматки, і коли черговий шматок відламується і відноситься вітром, приміщення їдальні освітлюється, і можна прочитати наступну сторінку. Потім наповзає нова маса в'язкої вологи, і Фізрук відкладає газету, сидить, чекає. Збоку може здатися, що він обдумує прочитане – Витягнув ноги у бік розпаленої пічки буржуйки. Гріється. Над буржуйкою розвісив своє чорне пальто, яке зовсім відсиріло на вулиці. Пальто накинуте на стару шкільну швабру. Рукави звисають порожньо і безнадійно. Вона схожа на розбійника, якого розіп'яли на хресті року, так у 33-му від народження Ісуса. Мокрий капелюх теж висить поруч. На плеті димить чайник, час від часу фізрук підливає окріп у кружку з міцною заваркою. Паша заходить, зупиняється на порозі, не знаючи, чи вчасно зайшов, але фізрук відразу ж приязно махає йому рукою. Іди сюди, до вогню. Паша підходить, усміхається йому, як давньому приятелю, спирається на якийсь перевернутий ящик, сухо потріскує дрова. Біло зависає за вікном туман, можна подумати, що вони просто застрягли десь у гірському готелі. Тепер ось мають достатньо часу і дрова, щоб відігрітися і заспокоїтись. Перш ніж рушити в дальшу дорогу. Ось тільки вибух десь там за туманом, ніяк не вщухнуть. А повернувши голову, натрапляєш поглядом нагору немитого посуду, що стоють тут невідомо звідколи. Але якщо туди не дивитися, якщо не дослуховуватись до роботи алтерерії – у місті, якщо дивитися, скажімо, лише на вогонь, почуваєшся затисно і захищено. Лякає хіба що розп'яте пальто, яке чорніє вгорі, смерть десь поруч. Вона просто вичікує. «Чай будеш?» – питає фізрук. Паша ствердно киває у відповідь. Знаходить свою кружку із замерзлою вже заваркою, наливає туди окріп, обхоплює руками кружку, гріється». Залізо негайно прогрівається, у долоні пече, проте Паша далі тримає. Не хоче відпускати цей металевий згусток тепла. Фізрук пригладжує вуса якимось комічно, як у кіно, знову запрошує сідати. Пача заубашливо махає рубкою, простою так говорить. «Ти сам звідки?» – питає Фізрук. «Зі станції?» – мова в нього дивна, ніби грамотна російська без домішок, але якась не своя». Такою мовою тут говорять бригадири на шахтах, або парторги на зборах, або менти у відділках. Мова не надто освічених людей, які говорять про важливі державні справи і оскільки бояться сказати щось не те, говорять переважно цитатами. Паша звик до такої російської, сам так уміє. У Валерія, втім, навіть ця казенна горівка симпатична. Так генералу у відставці переповідають онукам героїчні сторінки власної біографії – щось беручи з даних генерального штабу, щось прибріхуючи від себе. Зі станції, каже Паша, я зі станції. А я тут народився, задоволено підхоплює Валера, у районі поліклініки для працівників місцевої залізниці. 20 хвилин звідси швидким кроком по прямій. Пам'ятаю, як цей інтернет будували. Початок середини 70-х. Ми школярами середніх класів загальноосвітньої школи були. Прибігали сюди, будівельні матеріали крали. Для чого? не розуміє Паша. «Ігрушок не було, пояснює фізрук. На цьому теплий сірий светр з високим коміром чорні парадні брюки, у яких він, вочевидь, ходить на роботу. З-під них визирають сині треники, у яких він, скоріш за все, теж ходить на роботу. Гумаки скинув, натомість одягнув гумові капці. Шкода, що в нас такого фізрука немає, думає Паша про свою школу. З фізруком їм справді не пощастило. Мало того, що жінка все те саме постійно кричить, ніколи не вислухає. Так вона ще й утекла минулої осені, коли місто почали оточувати. Паша навіть змушений був кілька разів її підміняти. Проте нічого доброго з цього не вийшло. На уроки фізкультури Паша приходив у важких зимових черевиках, Спортивного зуття в нього не було.